зробила дзвінок старому приятелю Шону, аби дав ключі від нашого покинутого ще в сімдесятих будинку на околиці Тейну. Сто років там не була, і вже не буду. Але, сподіваюся, Шон тримав там все у більш-менш пристойному вигляді. Зробивши все це, втомилася. Старість. Але разом з тим відчула й піднесення. Це був перший серйозний вчинок за останні 10 років. Настільки серйозний, що зробивши його я тремтіла аж доки Гава згодилася налити мені черчалеву порцію віскі. Гадаю, що там за багато кілометрів від мене, вона тремтіла не менше. Вона сказала, що мусять написати листа чоловікові і відійшли йому свою кредитну картку. Але надійшли на мою адресу з тим, щоб я віддала листи карку, коли вона буде вже далеко. Вона не хотіла накликати на нього біду. Я намагалася її відмовити, але в своєму рішенні вона була непохитна що мені залишається складна розмова з Маклейном мені шкода його адже чоловік він добрий і любить її несамовито хоча як її можна не любити не молитися за неї залізна гава все перебирає і перебирає її малюнки. Виявляється, всі зберегла. До єдиного. Енжі, Шотландія, Тейн. Литовище Абердину укрито віспою дрібного дощу. І все довкола пропахло ароматом вологої землі. Пахне, мов, у лісі. І таке ж безлюддя у цю вранішню годину. Крім кількох десятків тих, хто летів у літаку, в залі – нікого. Купчаться біля транспортера, вихоплюють валізи, а з валіз куртки, вітровки, кофти – тут прохолодно. Північна Шотландія не часто тішить теплом. У неї була лише маленька ручна валізка і та напівпорожня. Ідучи лункими коридорами аеропорту, вона купила у першій ліпшій яці Фрі зелену куртку, закуталася в неї. Але це не допомагало вгамувати тремтіння. Коли воно припиниться, самому Богові відомо. Може, відтепер і ніколи? Головне – не думати. Всі думки лишилися в повітрі. Заплуталися, перетекли одна в одну, мохмари набули інших форм і тепер відлітають у безвість. Головне – не думати. Такий собі повітряний кавалок болю. Джош врятований від ганьби. Як він переживе її зникнення, навіть думати не хочеться. Щаслива подружжя на червоній доріжці. Добре, що не порушила плин цього десятиріччя. Знайшла в собі сили. Збишек Залеський з його злочинними перспективами. Мелані – дивно. Як тоді, колись давно, так і тепер, на її шляху бабця. Та, в будинку на горі, Ганна Тарасівна, з долонями, посіченими чорними паралелями і меридіанами, скоцюрблена, мов, запитальний знак. Звідки ти звалилася на мою голову? Ця місіс Мелані Страйзен – каліфорнійська мільйонерка. Тій було років 80, цій – не менше. Але чи дожила Тарасівна до 90? Де вона зараз? Що з нею тепер? Чи якому води подати? Згадалося, немо це було вчора. Якщо я втомлюся від життя, якщо матиму вибір, де закінчити свої дні, я... я повернуся. Навіть якщо житиму на протилежному кінці світу. Далеко ж доведеться повертатися, але час ще є. І днів попереду, ох, як багато. І краєвиди за вікном таксі, що везе до Тейну. Такі схожі на ті інші, бачені останнім часом лише в снах. Широкі зелені полонини з ріпаковими ланами, що тягнуться за горизонт. Вівці кодлаті, товсті, великі і малі, череди опасистих білих корів, тільки будинки відрізняються. Всі вони з чорного каменю, схожі на середньовічні, довкола них немає дерев, лише газони, мов зелені килими. Швидше за все, то і є, Трав'яні килими, котрі міняють раз на місяць. Ніхто не косить, не нищить. Не саджає в городі картоплю. Та й городів немає. Перед будинками заасфальтовані майданчики. Дві години їзди, а скрізь одне й те саме. Перед з чорними будинками під готичними дахами. Зелені полонини, сині озера. Одне з них легендарне, де живе невідоме страховиська Лохнес. Переїхали міст. Півгодини, і ми у тейні, сказав водій. А вам куди саме? Вона стрепенулася, зазирнула в папірець, назвала адресу. За півгодини авто в'їхало до розкиданого по полонинах фермерського містечка. Вона намагалася